Welcome to Jurassic Park. Filmer. Kan vi inte bara ta två filmer, då? då säger jag hej och välkomna till en ny säsong av Tommy, Filma, Niklas och Emilio. Jag känner redan nu att eh, peppen är inte är med mig. <laughs> Jublet är inte med mig. <laughs> jag, jag som pratar heter Tommy Jansen i alla fall och med mig är Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti. Hallå, hallå. Känna känner mm, Först var det Emilie som sa hallo och sen var det Niklas under alla tillvarandes röster. För de nykomna lyssnarna tänkte jag mer på hur är läget, grabbar? Vi har inte... Grabbar, för fan, för säga vi, vi har inte hört eller setts på rätt så länge. så har vi väl gjort kanske, men vi har, inte... vi har haft ett litet uppehåll. Ja. Under sommaren. Som lyssnarna kanske märkt. Ja. Men eh, nu är vi tillbaka. Och för, jag, jag... <tryck> ja. Skillnaden här är väl att du, du, du, Niklas du vill väl alltid Vi spelar in på en just nu Du är alltid bakfull som vanligt Som när vi brukar spela in Vi fick ju ringa och väcka dig Niklas För att du skulle vara med i det här programmet Trots att det var du som bekräftade tiden För typ några timmar sedan Åh ja. kör ja. vi klockan åtta då grabbar Hemskt, hemskt Och sen jag är milihåg på någon eh, Influensa nästan Det, det låter väl, man, man, Så fort man är sig säger man alltid influensa Eller lunginflammation. Ja. Ja. Ja. Men eh, det, det stoppar inte oss för att spela in avsnitt Vi, vi hoppar direkt in på filmerna jag, jag tänkte bara fråga lite snabbt Hur har filmsommaren varit? Om ni bara ska säga lite snabbt Jag har vi... inte sett film överhuvudtaget Okej okay. Det är kul att vi gör en filmpodcast då du. Nej men alltså Det, jag vet inte, det har varit, så här, det har varit eh, Mycket filmer Under liksom vårsäsongen vi hade Sen så fort vi gick på break Så har jag bara kollat på tv-serier Mm. Berätta mer. Uh, jag har kollat på väldigt mycket sådana här konstiga draman. Jag har uh, kollat på Den 28:e, underbar japansk serie. Uh, Downton Abbey. Den 28:e jag... som heter på engelska, den finns ju på. Den 28:e är uh, Trainman. Ja, uh -huh. heter den väl. Uh, väldigt fin serie. Uh, Downton Abbey håller jag på att varva nu för andra gången. Uh, mycket bra, mycket bra. Dålig, tyckte jag du sa Niklas när, när du skulle beskriva sommaren Berätta mer nu, utveckla uh, Jag känner att det har väl inte varit så jättemycket att se den här sommaren som man kanske på förhand hade trott I alla fall inte för min del, jag tror bara När vi, när vi lämnade podcasten för uppehåll, mm. då hade vi precis sett Prometheus och det var ju början av sommaren Det var en av de här tio blockbuster-filmerna som skulle komma under sommaren Mm Um, efter det så har vi ju sett Spiderman Ja Vi har inte pr pratat om det men de den var väl hemsk Tyckte du ja? och Emilio tyckte väl om den här för mig Jo, ja. gjorde vi gjorde inte ett, ett avsnitt det När vi pratade om Spiderman Men jag, jag tror att vi gjorde det gjorde vi? Jag tror att Tommy som hittade på ja. <laughs> ja, jag, jag, jag, jag tror inte det, men ja <coughs> Jo då, gjorde vi Ni som jag lyssnar, var. skicka in Har vi pratat om Spiderman eller inte vi att... till sl.se mm. Vi ser att vi har gjort i episode 38 På att vi har med mig i Spiderman Just det mm. <laughs> uh, jag gör det här är Dark Knight uh, Filmen har vi ju sett uh, Och den den har, vi mycket... Nej, den har vi inte gjort Men kände väl allihopa Att den kanske inte riktigt levererade Som vi hade hoppats Nej gjorde den inte Nej, kort och gott var sen, sen blir jag, jag måste bara säga det när vi pratar om eh, Dark Knight Det blir så jävla trött Och det här går ut till alla er som gör det här Känner er träffade om ni gör det här vi, jag, jag hatar när folk går runt och säger eh, Att de ska förklara varför Dark Knight var bättre än Dark Knight Rises som att det skulle vara något såhär jättespeciellt. Det är ingen som tycker Dark Knight Rises är bättre än Dark Knight. Så sluta säga som att det var något såhär jättetufft. Fan, eh, ja, nej. Det är är någon speciell att... person du vill hälsa till, eller? Ja, men jag vet inte om jag vågar säga det. För jag känner Kom igen, den jävla fegis. Du har ju pissat okay, dem Okej, är jävlig idiot... ja, Okej, okay, det ska inte jag inte säga. Jag har ingen aning <laughs> Men snubben som var med i har inte sett den. Som såhär gästgrej. Yes han, han tweetade det till och Skrev det på någon länk. Eh, lyssna på senaste har du inte sett den. Vi pratar om det här, det här. Och jag förklarar varför Dark Knight är bättre än Dark Knight Rises. Det, jag såg till typ tre olika ställen där det sa Twitter. Och såg, du, sluta upp med det där. Vem fan du nu är? <laughs> alltså, vi, vi, jag älskar det. Vår säsong börjar med ett eh, nafs på direkten. <laughs> ett, ett scoop tycker jag. Det, det, det, det är bra Emilie, du levererar. Mm, <laughs> jag, jag trycker väl på knapparna, jag är väl delaktig i det där bråket som kommer uppstå <laughs> eh, Apropå ja, Dark Knight Rises, nu, nu när den här eh, Batman-trilogin är avklarad så har jag läst lite så smårykten Vare säger de är sant eller inte, det är väl skit samma. Men jag tycker att vi får spekulera lite i alla fall, hypotetiskt sett Att eh, Christopher Nolan, att det, ska, att det snackas om att det ska komma en Inception 2 Och det här vet jag inte alls för mycket, det stämmer, men... Om, om det skulle komma en Inception 2, säger ni? vad säger ni om det? Alltså, jag tror att han skulle klara att göra det, men jag vill inte att han ska göra det. Nej, det... Den Den är klar, den är klar. Boken men var. tyckte ni om Inception då? Ja, som alltså, fan, men, men varför vill ni inte ha en Inception 2 då? Att den är klar! Är något ni... Ja, naturligtvis. Det är som... Uh, gör, gör, äh, äh... gör en film som vi tycker är lika bra som Inception, men det behöver inte ha någonting med det att göra. Jag tänker att det kanske blir en Terminator. Ja, det är mycket möjligt, men det behövs inte. Alltså, den är klar. Sluta <skratt> <skratt> ja, men Jag tänkte för när Terminator 1 kom och den hade sin fanbase, och sen att det var rykten att, eller när de här ryktena kom att Terminator 2 skulle komma, så fick James Cameron och produktionsbolag jättemycket skit för det. För de tyckte att de hade avslutat mytologin snyggt. <skratt> men eh, så, så var det ju att två var, var det ju bättre och mer Jo, det är, det är klart. Men hur ofta jag har gjort det? större intryck i populärkulturen efteråt. Så. Ja, men hur ofta händer det? Nej, nej, nej, Men det, det pratar inte jag om. Hur ofta det händer. Men grejen är, om det skulle hända så Ja, ah, du förstår vad jag är ute efter. Vi, vi vill ha en bra film, <laughs> Men sen eh, har, vi, har vi James Camerons Avatar-film som skulle komma. Ja, Niklas pratade lite om det igår. Niklas lätt sugen Nej, nu. <laughs> känner jag inte igen <laughs> alltså, jag vill ha fler avatar Jaha, varför vill du ha det? Att de är mysiga, alltså liksom om man ska kolla på dem som de här mästerverken Som man hade trott att det skulle bli så är det klart man blir besviken Men de, alltså, de är, jag, jag kollade på eh, Extended nu för inte så länge sedan um, Och alltså det är liksom, de är mysiga, de är fina, de är skitsnygga miljöer Alltså det är liksom Mysig mysfilm liksom, som man bara titta på. Sen glöm bort att man var så jävla hypad på den när den skulle komma. Att det skulle vara så jävla banbrytande och så. Ja. klass Jag känner lite att uh, jag vill uh, jag vill se något annat från James Cameron. Jag tycker att han, om han ska göra tre filmer till av Avatar två uppföljare och en prequel så kommer det ta upp typ 10 år av hans karriär eller typ år. och sen blir det inga andra, andra filmer den här Battle Angels som man skulle göra när kan han inte göra den istället, jag vill hellre se någonting nytt ja, verkligen vi avslutar ju filmsommaren med Cosmopolis som fick vara någon slags knyta ihop påsen liksom av de här filmerna man ville se under sommaren den mm. har ju du och jag sett, Niklas. Det är ju, de som inte känner till Cosmopoliser är det ju David Cronenbergs eh, senaste film. Just Cronenberg det. som är bland annat känd för uh, Flugan och uh, vad fan heter den? Existence, Eastern Promises och History of Violence. Mm. Stämmer. Mm. Tog jag hans bästa nu, kanske? Ja, du drog väl igenom hans bästa... Naked Lunch, förstås, tycker jag är jättefin Nick Lange har jag sett. Okay. Videodrome tycker jag är jättebra. Ja, ah, just det, den är svinbra den också. Vi, vi, du, du säger ju rätt så mycket att både du och jag älskar Kronborg när man bara lyssnade på det här. Mm. Så Vi hade ju extremt stora förväntningar för den här filmen. Eh, framförallt när man hade sett trailen. Just det. Du, be, berätta lite, vad, vad är det för film då? Vad är man... <coughs> <Ja>. <coughs> Det här följer en, en ung Billionär som spelats av Robert Pattinson När han åker runt Manhattan i sin äh, bepansrade limousin Och äh, har äh, han konverserar med olika typer av rådgivare Och äh, andra människor i sin närhet Och kollegor och, äh, Ja, ja råkar ut för äh, ett och annat ha, han, ska, han är ute efter att klippa sig Det är, det är premissen Ehm um, det, det lät ju väldigt bra på pappret, kände vi. Det är baserat på en bok också som har varit väldigt hyllad. Um, men vi kände att det, det blev inte så mycket mer än, än vad, vad jag berättade nu. Liksom. Det, de gjorde ingenting av konceptet direkt. Nej, man, man, när man hörde hur, hur det skulle bli att, att det skulle vara en resa i hans limousin så här, hade, man, hade jag förväntat mig någon slags smart... Dialog eller vad det var Som skulle följa det Alltså man får redan en touch av i öppningsscenen Att det känns lite så lynchaktigt fick jag tyckte var jättebra att, och, och, De här två och, huvudkaraktärerna Robert Pattinson och hans Vad fan heter han nu Som är Bodyguarden Så följer med honom mm. Kevin Durant kanske ja, <laughs> ja, ja, ja Jo det är så jag tror. ja, ja Okej okay. <laughs> <laughs> eh, att dialogen de har mellan varandra innan kliv in i, i, i, i så får jag lite eh, lynchvibbar. Den är lite abstrakt. Eh, dialogen är inte så sammanhängande. Mm. Eh, de, de svarar på en fråga med en annan fråga och så svarar den andra på en fråga. Eller det, det jättekonstig dialog tycker jag. Hela. Och så här mm. fortsätter ju filmen från eh, position A till slutet B liksom. Ja. Ah. Det känns som de bara har någon slags eh, ordbajsande fram och tillbaka med varandra. Mm. Att, att, att, att, att den känns. Jag vet, jag vet inte, den, den känns för, för och för smart för sitt eget bästa nästan. Ja, den, den utvecklas aldrig. Kan jag tycka. Det är alltså liksom, Det känns lite som kejsarens nya kläder på något sätt. Den ser cool ut. Eh, den vill vara cool men om man skapar lite på ytan så finns det inte så mycket där under av substans, tycker jag. Känns så. Nej, verkligen inte. Uh, och sen när filmen är slut, då sitter man där och känner sig bara hopp, var det, det var allt. Ja uh -huh. Och den är rätt var... så lång också, för mig. Den, den är ju... Kändes säkert lång. <laughs> Riktigt seg. Nästan mm. två timmar. ja och uh, Kändes som tre timmar, tycker jag. Verkligen. Men det, det här är ju årets besvikelse, tror jag. Ja, uh, det tror jag också, faktiskt. Med tanke på hur peppade vi var när vi hade sett trailern och uh, ja, vad vi trodde att det här kunde bli. Verkligen, för Cronenberg har ju alltid levererat. Han, jag vet, han gör ju alltid snygga och smarta filmer, tycker jag. Mm. Men det här, det här är nog, ty tyvärr, eller tyvärr, någon måste ju vara det. Men det här är ju hans sämsta film som jag har sett, tror jag. Ja, jag, jag tror nog det är, jag kan hålla med. Mm. faktiskt Och det skulle vara en tillbakagång också till hans lite. Man fick känslan att det skulle vara mer som en uh, videodrome typ av film, snarare än de här senare årens History of Violence och Eastern Promises <hör> um, att det skulle vara mer uh, som de filmerna han gjorde på 80-talet lite mer skruvade men uh, ja, jag tycker den känns ganska tam på det stora hela, den säger ingenting inget nytt verkligen inte, v vad fan säger vi på det här vi hatar Cronenberg, och vi hatar <laughs> Cosmopolis Ja, han har sumpat allting hos oss Ja, till kontrast då En väldigt stor kontrast tycker jag Till Cosmopolis Nästa film som vi ska prata om eh, vad, vad är det för något Emilio? Eh, vi ska tyvärr prata om Piranha 3 d Eller Vilket hopp! Vilket Piranha hopp! bara Som <laughs> heter på DVD det, det är som att man skulle prata om Hitler i ena diskussionen, sen skulle man prata om några av huvudkaraktärerna i Sagan och ringen. Eh, den kontrasten ja, är ja, det. klart. Ja. ja, det är precis. Det är precis <laughs> Jag har en fråga innan du, i Emilio, får förklara. Jag tror redan att lyssnaren fattar vad den kommer handla om den här filmen. Det är, titeln mm. säger ju allting. Snakes on a plane. Eh, ja. Extra det. mm -hmm. Är det för det andra för, för, förklara lite här för jag hänger inte med. Jag ska jag har en annan undertitel som jag är lite för det som är nu den första filmen. Den heter 3D eller hur? Ja. 3D 3 tror jag. Ja, det heter den. Heter den? Mm. Ja. Okej. Okay. Ja. Nej, jag de, vet inte de här, här två d typ double, double the double uh, cheese. Nej, <laughs> någonting. <laughs> <laughs> är det inte så i trailern till den här filmen Piranha 3DD att det är typ det står med någon slags uh, Now in 3D än som extra D? Ja, uh, alltså så det alltså ett bröst som så skum. DVD-versionen heter ju bara Prana okay. so, yeah. mm -hmm. Double d Ja, till exempel. Okej. Ja. Vad Double D för att det är mer bröst Alltså det är ju bara bröst Det är ju är det, en timme och 20 minuter av bröst och Men dubbel det, en det är lite, väl fan ingen och, och så lite fisk Och fiskfitta <skratt> ah, <okay>. <skratt> <skratt> Det är sant, ja det vet ni ja, alltså, Men det, det är det typiska bullshit-filmen Så vi behöver en anledning för att ha snygga brudar på skärmen Så vi gör en... Skek, inte skräckfilm Splatterfilm av det eh, Vilket Gör den här filmen den, är ju så, den försöker inte dölja det på något sätt Överhuvudtaget den, den vet ju vad den är Och vi vet vad den är Alla vet vad det här är eh, Och vill du se den så ser du den och, Men det är nästan inte värt det ändå Eller vad säger ni? Det som 3D har Som 3D har är ju eh, David Hasselhoff Ja. <laughs> där, eh, höjer filmen markant han väl gör Han är ju faktiskt rätt bra i filmen ja, han passar ju in och det blir liksom på något Sorgligt på något sätt för att det känns som att <laughs> ja, men hans karaktär, han spelar ju sig själv ja, han ska inviga den här vattenparken Som uh, filmen utspelas på Men det känns ju det... som att det skulle kunna vara Han i verkliga livet Att det är det här han åker runt och gör men inte Han säger till och med det i filmen Welcome to rock bottom Ja, det sig själv liksom. <laughs> och det finns något tragiskt uh, i det liksom. Ja. Men, men det är det, det det så han... kul för grejen är den här som sagt den här filmen är ju dålig och det är, så här, och det är så här, man känner de har ju lagt alla pengar på att få in honom till det här. Mm. Och det är så ja. det är så opretentiöst så det är intressant och det är skönt. Men jag tycker och... han bjuder på sig själv extent men kan förklara ju för en unge har för mig. vilka filmer han har varit med i? Man går mm, ju så ja. långt och nämner eh, anna Anaconda Ja, det är underbart Han gör ju hela filmen Aha. Han och chockisen. Ja, <laughs> tjockisen är det, också. Ja. Det är det är någonting med överviktiga personer I film som jag ja, Det är lätt att slänga in Aha. en sån figur det, det, jag, jag tror att eh, Ted 2, om det kommer en sån Då kommer det inte vara en nallebjörn utan det kommer vara en överviktig person Som eh, Matt Damon eh, Mark Warburg eh, vä Växer upp med ett parallellt universum. Ja. <laughs> ja. Tjock i sen från förhållande <laughs> 3 Han är så jävla vidrig. Ja, varför är han så vidrig? Vad är det för något han gör då? För det första så hoppar han i spier. <laughs> sen har han en fisk i röven. Han... <laughs> eh ha sex med vatten i Polen Ett antal det gånger. Det slags vakuum. Eller vad det blir. Ja. Sen it's ja. so wet and nice. Ja. Alltså, nej. Men grejen är, det, det, den har ju någon slags äckelfaktor. Det, alltså, regissören John Gallagher som har gjort den här. Han har gjort de här Feast-trilogin. Som jag tyckte var he helt okej okay, faktiskt. Jag har bara första men den är så jävla bra. Mm. Och den, den spelar ju nästan på samma sak att den var ju lite så äcklig Alltså det finns ju en scen i Fist som jag nästan må illa När jag tittar på, det är någon slags monster Som våldtar en tjej eh, Om du kommer ah, det. The Och den det den Jag tycker Piranha 4 har ju några Sådana scener också eh, Alltså den, den spelar ju mycket På de här gamla t, t, eh, Vad heter den, trojafilmerna typ Äckelfaktor ska vara hög typ. Men eh, Jag vet inte man tröttnade efter ett tag. man tröttnade rätt så snabbt faktiskt Ja, ah, gud ja Jag tyckte det var lite så intressant i början Det Det är ju mycket längre än vad den här gjorde Jag tröttnade ju på den här mycket snabbare Men det som var bra med Feast var ju att man inte kunde Den var ju rätt uh, originellt På det sättet att man inte kunde räkna ut Vad som skulle hända Ja, ah, verkligen, man visste inte dugga vad Vilka huvudkaraktärerna var det kändes, det kändes nästan som att de Medan som spelade in Feast Alltså, inte hade liksom ett färdigt manus så att de spelar in en, en scen och så bara: nej, jag tror att jag slänger in en död scen här. Och så bara du får det, och, okay. och så bara har de jäväl hjälpa random personer, och då har ingen aning vad som, vem som dör näst. Men den här filmen, Niklas du nämnde någonting att det är sårligt när man ser David Hasselhoff Och man, jag kan hålla med, Samtid samtidigt när man ser andra skådespelare som gör sådana inhopp som Christopher Lloyd och mm. eh, Gary Busey <laughs> Gary Busey <laughs> Som eh, eh, spelar, Gary Busey har inte så jättestor roll i den här filmen faktiskt Men tänk på att här, Gary Busey var ju typ superstor under 80-talet liksom och här får han kanske en sen tid på en minut Eller någonting tills han dör mm. <laughs> Och Christopher Lloyd är bara någon slags Galen professor som spelar Någon slags Han, han, sp han spelar exakt samma jävla idiot som han gör i Tillbaka i till framtiden Jo känns det som. Jo, Han är ju, bara han ser en... ju likadan, det är ju samma frisyr Ja, mm. samma stirriga blick eh, Extremt Dålig igen och Det, det känns lite sorgligt att de har sjunkit Så lågt liksom förut sjunkit så långt, men att de, de får inte bättre roller än så här men det här är ju ändå män som har varit svinstora under 80-talet, 80-90-talet det har häselhaft mhm, precis och samtidigt eh, huvudrollsinnehavarna eh, Danielle pa eh, <coughs> Pannebaker hon är ju en sån här Walt Disney tjej, vilket känns också så här helt sjukt att de har tagit in henne som har varit på tror hon fortfarande på på Nickelodeon och allting Mm. Men det var ju Ryan Gosling också Hela gänget så jag vet inte. Hon är ju dock den enda som typ inte Visar muttern i den här filmen Jaha, inte ens brösten mm. Nej, eller hur? Sådans klas ja. Men jag, jag Tyckte, den, den, den framkallade ändå Några, några skratten då. Jag, tyck, jag, jag, tyckte, jag tyckte den var lika dålig som ni, ni verkar tycka att det var... Jag, jag, jag vet inte, jag skrattar nog för att det var de väl lite skärm och den var väldigt dålig på vissa ställen. Så man, typ som vi såg i den där uh, High-filmen, uh, Sharktopus. Mm. Det var ju nästan bättre faktiskt. Nej, det tyckte jag inte. Det men... <härskrattare>. ja. Jag vet inte. Jag, jag, jag, jag tycker om man har två öl hemma och så ett litet flaska whisky, då, då, då kommer man nog njuta till den här filmen. Ja, möjligt. ja, möjligtvis. Men första pirana filmen eh, gjorde ju den här grejen så mycket bättre. Den var ju nästan bra på riktigt. Och liksom ja, den, den blandade försökte slasher eller liksom, slasher-filmen med hajen, eh, ja, kan man säga då. Mm. Och det blev någonting nytt på något sätt. Och här försöker man bara upprepa framgången. Och visst, det, håller ju, det går ju att titta på helt klart, men jag vet inte om jag tyckte det var så roligt andra gången. Det känns som samma skämt en gång till, på något sätt. <skratt> uh, så nu hoppas jag att vi slipper fler kraja-filmer. Varför då? Du, du, du, du... Ja, men man kan inte ta det längre. H vad ska man göra nu, liksom? B redan det här med att utspela sig på en vattenpark känns ju väldigt krystat. Det känns tror... som att folk bara kan kliva upp ur bassängen och sådär. Ja, så är det ja. klart. Men de börjar de ju gå sen ju, får mig ju på. <laughs> ja, det lägger ju upp för en tredje film lite ja, tyvärr. Men ändå, en av årets mest efterlängtade filmer har ju varit Looper, eller hur? Ja. Och den har ju två tredjedelar av oss gått och sett. Fan, jag på ska vara Looper med en on. Jag okay. vet det rätt kul. Hur talar du det? Ja, ja. Jag är uppskrits. <laughs> Intern skämt är jätteroligt. Uh, Emil, du, du har ju inte sett den här. Jag har tyvärr inte sett den här. Nej, så vi får knuffa bort det ett tag som vi gjorde med Cosmopolies. Oh no. Men däremot, Niklas och jag har sett en... Skillnaden här inför innan visningen har ju varit att du har haft någon slags eh, media blackout. Blackout, exakt. Förklara. Jag gjorde som och Emilio... Em Emilia. <laughs> Emilio? Emilio <laughs> gjorde <laughs> det. Mm. har du käften Emilio och låter Niklas prata istället. <laughs> <laughs> Nej, Emilio inför... Var det på Meteos, kanske? Så när du såg trailen på bio så satt du Titta ner i marken och hur öronen Och skrek lite för att, för att slippa se Ja, uh, jag gjorde ju så inför Batman Hjälpte inte så mycket Gjorde så inför Looper också Och kände att ja, Jag har knappt sett en bildruta från Den här filmen uh, Nu har jag tittat på trailern så här i efterhand Och känner att det kanske inte avslöjades innan mycket Kanske inte Kanske var lite onödig med media men... men man vet ju aldrig Nej man vet ju inte hur jag hade känt det annars jag, jag kanske. Såg... Nej, För... såg, eh, okay. För jag säger, nej, jag, ser, jag... nej ja, jag, jag såg, jag kollar på, um, på SVT, måste ju jag de hade, alltså efter nyheterna de har du vet, recensioner eh, av film ibland och sådär. <laughs> eh, och så var det typ, någon, någon tant som recenserade en pjäs uh -huh. Och så bara. Ja, den var väldigt fin bla bla, bla, bla såhär, En rätt bra så här recension. Och sen sista meningen så bara. Ja, och så visar det ju sig i slutet att det var inte alls så här, utan det var ju så här. Man bara, ursäkta, vad gör du? Du har spoilat den här pjäsen för mig, kärring. <laughs> ja, precis. Så ordagrant så var det så jag sa. Men det är så här, man vet aldrig när det helt plötsligt kommer en spoiler. Ja. Fast ju tvilers... Att, att uh, utsätta sig för det där. Mm. Bara läs, läsa recensioner. DN kan ju komma helt som med Horrible så här. Bara. Ja, oh, by the way, ja, det är tråkigt att... Eh... Förresten, eh, Kevin Spacey var Kajsa så. Alltså, jag vill bara säga det. Ja, men lite sådär. Man vet aldrig. Tack. Man, man går ju alltid ut lite på minerat fält när man börjar läsa recensioner innan man har sett en film. Och i viss mån kanske man får skylla sig själv, jag vet inte. Fast jag, jag läser nästan aldrig recensioner. Jag blundar rätt så starkt. Jag brukar i så fall titta vad de har satt för betyg och sen får vi skapa en bild i huvudet vad det står. Som värst, som värst, men annars brukar jag gå in efteråt och läsa efter jag sett filmen men ja, jag i, i, i, det är väldigt sällan faktiskt som jag läser en recension Eller tittar på video recension. Probefus till exempel så, Även fast jag hade sett trailern så höll jag mig undan från recensionerna Även fast jag visste att till exempel Empire Jetten 3 och sånt här <kör> Recensionen låg ju ute på äh, Jetten Så botcher mm. jag den ändå vilket jag tycker är så självklart, men Looper, alltså jag måste ju ha de här små doserna På filmer jag har peppat, som jag är peppad inför Som Looper, Prometheus och Batman och sådär För mig funkar inte den här media blackout-grejen, för då blir jag helt tokig Jag måste, måste initiera mig med någonting, en, en liten en, en liten shot i, i taget liksom För att liksom så här lugna ner mig, nerverna Och det gör jag genom att titta på tröjderna den senaste trailern som jag tittar på säkert 40 gånger om dagen känns som nästan. Det är ju Cloud Atlas-trailen. Mm. Eh, som jag tror hoppas kommer bli årets film. Men sitter du då och analyserar trailen och bryter ner den bit för bit och känner så här, ja, ah, det här kommer nog att handla. Nej, det. Det, nej Cloud, Cloud Atlas-trailen tycker jag är mer... Det, det är ju som en musikvideo nästan tycker jag. Eh, mm. den, den njuter jag nästan mest för att... Eh, bara för att alla skådespelare och sånt som man ser som är som är så. de har ju riktigt rikt, rikt jävla feta ensemble har de ju tryckt in där till exempel. Mm. Så, så tycker jag att um, sitter man med man njuter av vad, vad liksom det kommer bli för någonting. Samma sak var ju med looper att man tänkte sig men Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt och time travel. Det, det här går ju inte. Det, det kan ju inte bli fel. Nej. Men så såg jag trailern så tyckte jag trailern spollade spoilade lite för mycket för looper. Jag trodde att det skulle vara någon slags katt vilket det är. Men det är som du sa Niklas som trailern att den spoilar faktiskt inte så mycket. Det händer så jävla mycket mer. Mm. Och det är det som gör filmen så jävla bra tycker jag. Ja. Ska, ska vi gå igenom lite? Ja, för fan vi inte ens berättat vad fan den handlar om. shoot Ja, det här är då... Det är inte så lätt att förklara vad den här filmen handlar om utan att trassla in sig i allting. Men med, med tidsresorna och sånt. Men det handlar i alla fall i stort drag om att... Josef Gordon-Levitt spelar en. Säger man Levitt? Har jag, sagt, jag har sagt helt fel hela tiden. Kanske? jag tror att jag var lite. Joseph Gordon-Levitt, säger jag. Okej. Okay. Hur uttalar du det? Joseph Gordon-Levitt. <laughs> lite lite från <lite, laughs> franska. Levitt. <laughs> Levitt. <laughs> ja, Emilio. Joseph Gordon-Levitt. Vad sa vi? Jag säger Levitt. Levitt. Och du säger Levitt. Levitt. Skitsamma. Ja. <laughs> han, eh, han jobbar för maffian då i framtiden. Eh, I framtiden när maffian vill eh, göra sig av med eh, folk så eh, skickar de tillbaks dem 30 år i tiden. Där en eh, lönmördare, en slags eh, looper som det kallas väntar på dem. Eh, och eh, dödar dem helt enkelt. För att det, det är enda sättet att göra sig av med kroppar i framtiden. Annars så... Eh, är de så lätt att spåra så att maffian skulle åka dit um, och um, det som rör till det här då för uh, Josefs karaktär <laughs> är att han ändå uh, ja han måste döda sig själv helt enkelt. en gammal version av sig själv. Vilket hände alla de här looperna. att ja, den dagen att, kommer. Det, det kallas att, att close, your, close your loop eller vad man säger. Mm. Stänga sin loop. Um, och då slutar något, man jobba liksom, som en ja. um, men uh, han, han kan inte göra det helt enkelt och sen han kan inte döda sig själv och sen är filmen uh, igång sen är filmen igång och sen mer än så ska vi kanske inte säga nej verkligen inte för, för det var det... precis så här mycket jag visste inför själva filmen och sen resten blev helt blev uh, ja, väldigt spännande att uh, ta del av faktiskt för jag hade ingen aning om vart det skulle ta sig jag hade inte fått någon Um, inblick från någon trailer Tommy trodde ju att det skulle bli en här, jaktfilm Och det Det blev det väl inte riktigt det, ble, det blev någonting mer än så tycker jag Ja, det tycker jag också det, det, Vilket överraskar mig väldigt mycket På många plan liksom. Det känns som den hade en, en liten sånt här Sidospår var tjugonde minut hela tiden Som man fick följa med på Antar om det var eh, Josef Gordons karaktär eller Bruce Willis karaktär Mm. Uh, och sen är det ju massor med andra intressanta karaktärer Som vi inte heller ska prata så mycket om faktiskt Som intresseras okay. uh, lite längre fram i filmen oh. Så det, det är ju inte bara Joseph Gordon och Bruce Willis som det handlar om Utan de, de har ju byggt upp ett universum med massor med andra karaktärer och sånt där, Som är mm. minst lika intressanta faktiskt Alltså Joseph Gordon-Lewitt och Bruce Willis karaktär Är ju bara en slags röd tråd genom filmen Sen är det, har man ju hela det här Allt runt omkring som händer som man får följa Mm Kryptiskt kanske jag sagt om mig där. Men utan att spoila någonting. Ja, men precis. Men det är i alla fall inte bara de två eller den personen då. Den karaktären det handlar om, utan det är ett väldigt intressant eh, galleri av karaktärer runt omkring. Mm. Som är väldigt vä välkastat, tycker jag. Men okej, okay, vi, visst. Vi kan inte prata så mycket mer om filmen. Eh, förutom jag tror de som lyssnat från mig nu. Till och med nu fattar väl att vi, vi tycker om den här filmen. Kanske mm. vårt bästa film. Någonstans där. Ja, absolut. Definitivt topp tre, mm. min... min del, Det jag tänkte på är ju den här regissören Ryan Johnson som har eh, regisserat och skrivit filmen. Han har mm. även gjort eh, filmen Brick och eh, The Brother's Bloom. Han har väl regisserat eh, något, eh, vad fan heter jag? Breaking Bad och Snitt har han gjort också. Eh, det jag tänkte på var när jag hade sett Looper så tittade jag på Lincoln-trainaren några timmar senare hemma, som är regisserad av Steven Spielberg. Ni känner till mm. den? Ja, absolut. Tänkte Där ser... Josef Gordon har en roll också. Ja, det mm. Men det är ju... Nu glömmer jag bort... Han heter den ju <laughs> Vad heter han som spelar Lincoln? Mm. <laughs> den Day-Lewis De De heter väl? Mm. <laughs> det spelar hur, hur rollen det är Men jag tänkte, det, det, det, den ser ju hemsk ut som, Det kommer bli eh, det, det, det är väldigt Spielberg över det mm. Och jag känner nu Att det är dags att släppa in Den här nya, fräscha regis regissörgenerationen Som eh, Ryan Johnson Och eh, ja, men massor med andra regissörer Och ta bort alla de här jävla gubbarna Som gör massor med skit Hela tiden nu känns det som Som har heta mm. kanske för och som nu börjar liksom gå på någon slags Jag vet inte, de känns väldigt monotoma Jag vet inte, Spielberg när jag släppte hand Någonting senast som var sevärt Vi pratade om det på Vi var på fest igår Hos Marcus som har inte sett den Grattis i efterhand Då pratade vi om att Jag tror jag har sagt War of the Worlds Var hans senaste bra Vilket jag kan nog hålla med om Det var väl ändå Det var ju tio år sedan Nej, inte riktigt men någonstans där Sen har jag ändå släppt åtta filmer sedan dess sån, ah. Han skiter väl ut sin en film har i år eh, Detsamma ah. är väl med eh, Vad fan heter den jävla gubben som Emilio älskar nu än? Clint Eastwood <laughs> <Och med> Ja <Johansson. laughs> ah, Clint Eastwood har vi Det har blivit lite tråkigt med honom också uh. George Lucas <laughs> <laughs> George Lucas Och så han som har gjort Fan vad jag bara tappar namn nu Det är helt sjukt Ehm um... Uh -uh. Uh -uh. Han släppte en dokumentärfilm om honom nu som du gillar gillade, min du? Modellen, precis. Som känns också jävligt supertråkig på vad han har uh, släppt också. Så jag säger: Gå i pension. Rita Skott också. Fy fan, bort med det. Tonus Skott gjorde ju en tjänst <för> visade liksom. Här, <för> ja. här börjar det. Följ med mig nu. I <för> graven. <för> <för> ja, I med. <för> och så får den här nya generationen. Eh, ta över nu och blir de nya Spielberg, de nya Lucas. Och det känner jag särskilt när jag ser också Cloud Atlas, när bröderna och eh, Tom Tyck står för regi. Att, eh, det, det här ser ju också svinbra ut. De är, också, de är inte så jävla gamla, men de är väl äldre än oss kanske. Men eh, jag vill se mer av sånt här. Det här känns nytt och fräscht. Det känns mm. ingenting som skulle komma ur Spielbergs hjärna. Jag känner ut över Looper så har vi ju i år filmer som Chronicle och Cabin in the Woods som också ah, är ah, en ny generation av filmmakare som uh, börjar ta mer plats mm. och men... de filmerna kanske inte är något mästerverk men de, de är i alla fall intressanta i det, att det, är, det, det är inte Steven Spielberg och det här gamla gänget som står för dem utan det är nya precis, men, men du, du måste du, ni håller med mig alltså för, för när jag såg, har ni sett Lincoln-trail nej jag har inte velat, jag tycker det verkar tråkigt på förhand mm. men... Den är exakt som eh, när man tittar på något aktuellt program och så intervjuar de någon eh, dammig professor med någon brun kavaj. Liksom. Man ser att såhär, håret ligger på kavajaxeln. Liksom. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Eller så när man går in i en gammal bokaffär och, och så är det så mycket damm där inne att man börjar nysa. <skratt> <laughs> jag har varit ju allergisk när jag såg Lincoln Trailen, Att den, den kändes super superdammig Att man slår på en sån gammal kudde Och så pff, kommer det upp en typ så. Och så satt ja. jag och nös hela trailen. Typ, oh herregud när, när man, Kommer du ihåg när man var liten och mamma tog med in i, i klädaffär Och man fick såhär huvudvärk För att det var så mycket parfym och <laughs> sånt där inne ja, men det, är, det är mycket kostymer helt enkelt ja. man, man drunknar i alla kostymer Och i torftigheten Det, heter det, det känns ofräscht Det känns oviktigt så slutor säger jag. Ridley, George, Steven, Cronenberg också. Gör som Tony Scott gjorde för med svängen. Ja, um, angående Looper också. läste en intressant grej idag att um, um, det här avslöjar inte så mycket, men en, en del av filmen utspelas i Shanghai, framtidens Shanghai. Som då framstår som väldigt modernt Och uh, häftigt uh, I manuset, i början var det tänkt att De här scenerna skulle utspelas i uh, Paris Men uh, sen så kom ett uh, Kinesiskt uh, uh, Filmbolag in och uh, Investerade mycket i filmen Och uh, Fick då manuset att skrivas om lite Till deras fördel ah. Och uh, fick filmen att utspelas i Shanghai då, istället för Paris uh, Vilket Ja, och eh, ledde då till nog att eh, Looper är den första filmen någonsin då tror jag, som jag, eh, jag fattar det, som är som går upp samtidigt i USA och Kina en amerikansk film, men som spelar in mer pengar i Kina än vad den faktiskt gjorde i USA Det är skönt Och eh, då skulle man då kunna förespå någon trend att eh, det är fler filmer i framtiden som kommer att ja, de kanske skriver in eh, om det kommer kinesiska filmmarknaden nu på framväxt att de liksom då börjar ta över marknadsandelarna från USA genom att eh, ja, man skriver in i filmerna helt enkelt att eh, de åker till Kina istället för då kanske någon annan stad sponsrar liksom de här filmerna Är du med vad jag menar? Mm, mm. alltså det, eh, men som hatar kvinnor hade ju lite den grejen. alltså den utspel, boken utspelade sig ju i Sverige liksom, men sen var, när eh, det finns ju skulle regissera den så var det mycket snabbt eh, innan hade börjat skjuta den om det skulle vara en fiktiv världen helt någon annanstans i staterna eller någonting sådär Om det skulle utspela sig i Stockholm och uppe i Norrland. Och mm. sen kom jag ihåg när man den här trailern släpptes och man såg eh, Stockholms tunnelbanor i en amerikansk film kände jag lite så här fan det här är ju ju. Mm. Eh, så, så verkligen det, det alltså det sätter ju hypen på sig det man, man blir lite eh, patriotisk eh, Ja, man, man vill ju su supporta det här Och så blir filmen kanske en ännu större succé i Sverige det är klart mm. det blir det Folk blir ännu mer nyfikna Nu mm. kommer inte ihåg med mer exempel Men jag vet att det finns fler film Just det, det var en George Clooney-film som det skrevs så mycket om eh, Vad heter den? American... Oh. The American Man? Nej Eller The American, vet inte vad det är oh, Nu kommer jag inte ihåg vad den hette eh, The, the American. American? The American hette så heter den Ja uh. Som också utspelar sig i Sverige, eller hur? Som jag filmade det skrevs men, ja, mycket om. Här, i alla fall. Nej, äh, den utspelar sig inte i Sverige, men precis. De men jag kommer ihåg att det skrevs eh, väldigt mycket om det. Eh, nu har den inte blivit supportad av Sverige eller någonting sånt där. Men jag också, så, den, den, den gick det inte så jättebra i Sverige har jag för mig. Nej. <laughs> men, men det jag menar är, nästa steg är som du sa Niklas, Lupber, att ett, ett land eller en stad liksom, eh, finansierar eh, mm. en film för att man ska få in det, det är rätt så kul för det är de visar av Shanghai Det som blir av Shanghai är väldigt Det är någon slags dy dystopisk känsla mm. <laughs> Vilket Väldigt inte... framtids Blade Runner-aktig mm. stad um, Samtidigt kan jag tycka att det är inte är nytt Just det här fenomenet Om man tänker på alla James Bond-filmer han åker runt i olika exotiska miljöer mm. Kan man ju tänka sig att de städerna har gått in och då Ja, men det att, där... ja, du får spela in i den här straden vi om vi, vi, ähm, får du lite, lite bidrag från vår... Mission Impossible 4. Ja, alltså alla de här filmerna när man åker runt äh, The Bateline. Runt äh, världen liksom och besöker olika häftiga men, ställen. Men äh, James Bond-filmerna gör ju det vidare. de har ju en anledning eller anledningen till att de åker till de här exotiska länderna är ju för att de ska kunna strippa av tjejerna och <laughs> eh, Bont Att de ska få dem så eh, Lite kläder som möjligt på kroppen mm. Vilket känns vidrig tycker jag någon konstantning Mission Possible eh, Känns väl lite mer roligare Att eh, han utmanar sig eh, Till exempel nu i senaste fyra natt I Vad heter den där byggnaden nu? Världens största byggnad Ja ah. <laughs> Det är ett mm. jättekonstigt namn Jag kommer aldrig ah. komma ihåg det Nej Nej som, det jag menar är att man kan ju utnyttja det på helt olika sätt Jingsbond knullar i sina länder den <laughs> hak tänkte jag säga, vad heter han? den uh, uh, Hunt, Hunt. Klättrar, och och klättrar och utmanar sig själv mm. Det Jingsbond gör, han är utmanar i sin kuk <laughs> Och sjukdomar <laughs> Ja, han har dodgeat dem ganska bra genom åren Vad vet du om det? Du inte det är inte så bra. Skyfall det. här nu, han måste jobba och sänkskrukt måste tampas med. I wasn't ready for this. Skurken är en kavalkad av bröder som manet här på. Exakt. Eller tvärtom. kanske. Alla säger som man har legat med i alla inte. Det, det är så det ska är en i slutet. Han säger, men jag fick ju Manni Penny och alla bara gånger de ihop sig, brudarna och vånd Mot Penny. Mm. Det känns väldigt Sam Mendes, Men ja, varför inte <laughs> eh, Förresten Skyfall är ni, Hur peppade ni på den? Inte överhuvudtaget Jag är väldigt peppad Jag är inte Doug-peppad Jag vill säga Ola pass i action ja, ni, Jag såg någon svensk film Med min pappa Det är någon sån på polisfilm när det är, jag vet inte, Vallande kanske. Vi ser ja, det jag det nog, ah. ja. En av världens sämsta skådespelare tror jag. Eller har <laughs> Fy fan vad han är dålig alltså. Han kan inte ens titta rakt. Alltid flänger han med blicken och jag vet inte. Jag tycker alla de här svenska skådespelarna förutom man är svin dåliga. Jag vill ändå se hur, hur han klarar sig. Hur menar du då? Hur han ska slippa få könssjukdomarna från James Bondare. Som vanligt har vi också en lista Även i det här avsnittet Vem är det som står för den? Det är Niklas som gör det, eller hur? Stämmer Du har en lista? Mm. Det har jag En du hoppar in på den här listan, Niklas Kan du berätta lite snabbt vad den här listan innebär För de som kanske har glömt bort Eller... Det ju de så länge sedan vi hade ett avsnitt och de som faktiskt glömt bort vad vi gör i den här podcasten <laughs> Ät mig, Emilio <laughs> När vi har sådana här listor så brukar en av oss få lista tre saker. Eh, det behöver inte ha något med avsnittet att göra i övrigt. Men det ska handla om film och det ska liksom hänga ihop på något sätt. Nicky, gå tillbaka eh, några avsnitt. Jag tror det var vår första lista vi gjorde. Det var Emilio som gjorde den. Eh, ja. Sensation eh, var det på direkten. Han missfattade hela skoluppgiften. <laughs> Satt som, på något vis liksom ribban för de här listorna har sett ut. Det är som att ge en människan Matte-Lexas, kommer tillbaka med en sång och ringa recension. <hör> <hör> Kör nu, <Niklas>. <hör> <hör> hoppas listan är varför i ska sluta göra listor. <hör> <hör> <hör> Nej, det, det här tror jag inte förberett, men det hade kanske varit mer befogat. Men i alla fall. Um, vi pratade, jag vet inte om vi nämnde det, att det här supandet. För min del precis som att jag kanske gått lite över styr. Och att det går ut över podcasten lite. Jag ska försöka skärpa mig. Men, uh, min lista i alla fall. Top 3 filmbartenders. Oh, <laughs> nice. Bra lista. Ja, får vi se om ni har något att tillägga sen. Vi börjar. Nu ska vi se om, um, Emil, om det här säger Emilio någonting. Um, det är en Star Wars-karaktär som heter Wooher w u -H -E -R. Säger det någonting? Är det killen från kantinen? Ja, det är det Ooh. Det är alltså då Vilken annan bartender har fått screen time i Star Wars? Jag tror inte någon <laughs> Möjligtvis någon där i Jabba The Huts Palats där som sitter och serverar drinkar. Men nu tänker jag på han som är bartender I Mos Eisley I mm. episod 4 Um, han, um, han är väl med och, och, och om vi säger fördelarna Med den här killen är att han verkar Han måste ju kunna otroligt många språk I och med att det är liksom prisjägare Och uh, fula typer Från hela galaxen Som samlas på en, en och samma bar, samma bar Och det blir liksom Det funkar ganska bra ändå det, han, han har inte gått den här kostutbildningen som många svenskar gör. De åker till koss i, i tre veckor och, och knullar James Bond liknande men. Nej, <laughs> det, det inte. är inte. Han ser ju ganska sliten ut. Han, är så... han kanske bara har varit på den utbildning utbildningen flera gånger. <laughs> Just I i Stavros universumet så, så innebär en K-utbildning åtta år. Varav, varav sju av de åren i praktik. Mm. Så det, det, det är starkt. Det är starkt. Han har i alla fall hamnat på Mosaicly och eh, det går ganska bra för honom fram till då när Luke Skywalker kliver in med sina robotar och det blir dålig stämning. Han får ju minuspoäng den här bartender för att han, han är ju är någon 50. typ av rasist han vägrar servera eh, robotar. We don't serve your kinders får de gå ut. Och det är alltid tycker jag tråkiga egenskaper hos en, en bartender. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag känner igen mig allt för väl. We don't serve your kind. <laughs> ja. ja. Oh, God. Jag plats ser, jag ser, du, de, jag ser hur du, jag ser hur du bär det eller på uh, bouncen på de baser bara. Ej, ej, ej. We don't serve your kind. <laughs> och du bara. Oh, oh. Vänder de och går ut och Tommy går bryvä. Peep oop, peep oop, peep <laughs> Går nu ut och ställer in. Så plats tre. På plats två har vi en. Uh, karaktär som jag gissar kanske har gått den här kostutbildningen om man ser på hans späxande det är Brian Flanagan ur Cocktail och då snackar vi alltså Tom Cruise i någon form av genombrottsroll när han står här och späxar och joxar bakom bakom baren och um, han nådde nästan upp till plats ett men även om det ser snyggt ut så gör jag, jag lite svårt för så här bartender som bara ska stå och imponera på folk istället för att bara hälla upp Ge mig min öl bara Så jag får komma ifrån. Jag pallar inte stå och Titta när du håller på Och jongera Jävligt bra bartender När jag tänker en bra bartender Tänker jag så bara ah, Han ska göra en Riktigt jävla god drink Och Niklas Är nöjd att man kan öppna ett kylskåp Ja men Fast, Niklas där, inte... där får du ju någonting Du ändå betalar för Du får ju en show liksom Han jobbar ju på en, en Dyr uh, silta. Tänkte jag säga <laughs> <Du ser laughs> En dyr ja men... Men, men om du betalar 80 spänn För en drink som, va, va, Vilket var under 80-talet så dyrt kan jag tänka mig. En moschito kanske mm. eh, Så vill jag ha Tom Cruise I baren Och <laughs> späxa lite med glaset <coughs> ja. Men jag är ingen drinkkille Och jag känner att alla tjejerna Står och ska ha var sin drink Det kommer ta hela jävla kvällen Hahaha <laughs> Hahaha Niklas bakar genuspoäng-podcasten. <laughs> det kommer ta hela jävla kvällen för Niklas att få sin öl om han får späxa för alla brudar. Ja, det här är, tar jag från egen erfarenhet. att det, Så här är det. Oh, för, för, först har vi den rasistiska och sen har vi den späxiga varten som tar för lång ja. tid för att han ska hälla upp alla drinkar. Nu, nu är jag sugen på första platsen om du är klar med en eh, cocktail. Jag är klar med cocktail. På första plats har vi givetvis från The Shining Lloyd the Barton. Men, men han är den värsta bartenden. Han får ju folk och gamla alkoholister och börja dricka igen. Alltså, han, visst, det kanske finns ett liksom minus på honom är att han kommer med lite skumma krav. Kanske du måste döda din familj eventuellt så, om du får en. Men jag gillar, jag älskar Jag älskar inramningen I den här hotell, tomma hotellbaren Man kommer dit, slås ner hos Lloyd Man får precis det man vill ha Inget jävla liksom späcks Och hoxande liksom runt omkring där. Och ingen Va? rasism Utan här Ingen rasism, här han stänger inte ut någon Visst, han kanske Kräver någonting i, i sen. Det är senare fram till typ, men... hämta upp min syra på flygplatsen utan att du ska få mörda din son och, och bli alkoholist igen. <laughs> <laughs> ja, men ibland vill man bara ha liksom sin öl. Då kan jag fan ta det. Ja, bumper på den. Ska vi gå vidare till ett annat eh, pågående segment som vi har i den här podcasten. Det är ju vår eh, rekommendationsavdelning, vilket går ut på att eh, en av oss eh, valja avsnitt. Eller en av oss, alla tre faktiskt, eh, rekommenderar en sak som eh, de tycker att vi våra lyssnare ska prova på, eller se, eller göra. Det kan vara exakt vad som helst. Mm. Eh, vem är det som vill börja? Tisna Jag kan den. Ta den. Um... Jag äh, tänker tillbaka. ta ett lite seriöst grej här och äh, rekommendera alla att bli wwf fadrar Vad sa du, va? wwf fadrar Världsänturfonden. <skratt> oh, den var ni inte med på. Mm -hmm. Trodde du inte? Nej, nej. <skratt> äh, det är hundra spänn i månaden. Du kan äh, skicka det antingen i ditt eget namn eller någon annans namn. lite en present. Du får ett äh, litet fint... <skratt> Intygspapper-grej som du kan ge bort till presentern. Det står att hej, du är fadder Du skänker nu 100 kronor i månaden till eh, din eh, favorit sak. Du kan bli djungelfadder, isbjörnsfadder, orangutangfadder pandafadder, spekhooksfadder, tigerfadder, Östersjöfadder eller bara allmän WWF-fadder. Ehm, och så är det 100 kronor, 150, 200 kronor i månaden. Ehm, och du får en liten mysig panda. Mjukisdjur Ja, besväret. det är en riktig panda som kommer. Mm, ja. <laughs> mm. Du blir delägare i en panda för Men månader. Emilia, det här är någonting som du rekommenderar, men gör du det själv? Det gör jag faktiskt. Eller kommer, du till, fink... kommer du till, alltså den här månadsbetalningen som du gör, kommer du träffna ja. på den lika snabbt som du gjorde på Star Wars MMO-spelet? Du stänger <laughs> av den? <laughs> det, är, det är nästan lika mycket, men nej, jag, jag har gjort det ett tag nu. Cancel ja. Subscription! <laughs> Emile ska spela <laughs> 2 när, när WWF hade det blir free to play Kan jag plocka upp det igen mm. Men ja Nej men jag tycker faktiskt jag ska göra för det För det är rätt värt det Och det är hundra spänn i månaden det gör ingenting det är, liksom, det är typ en Big Mac-meny Om man är med i, uh, i månaden Så det gör inte så jävla stor skillnad för en plånbok Och mm. det gör väldigt stor skillnad för någon annan Man, lättar, gör sitt man lättar sitt samvete också kanske Ja Plus att som sagt du kan göra det i present så att du slipper köpa den där julklappen till någon person. Och, och, om du ändå hade tänkt skänka pengar så kan du dels skänka pengar och eh, slippa köpa en julklapp. Mm. Fint av dig Emilio. Vill du ta mm. nästa då eh, Niklas? Ja, absolut. Um, jag tänkte rekommendera ett uh, brädspel. <laughs> Som heter uh, Arkham Horror. Har du hört talas om det här, Tommy? Det är, det är någonstans. Någonstans, så ringer ja. någon klocka. ja. man klockan. Uh, det är lite inspirerat av Lovecraft-mytologin med Cthulhu och de där uh, figurerna. Och uh, man, man spelar som ett gäng... Uh, vad fan är man? Agenter av något slag. Som ska stänga portaler. Uh, så så har du sagt att det här är ett brädspel för första? Ja, det sa jag väl. Ja, okay, ja. <laughs> uh, mm. Som... Uh, man stoppar då monster som kliver igenom äh, Olika portaler Och så ska man ja, med hjälp av olika magier och vapen äh, Bekämpa dem Och äh, man, man spelar som ett lag kan Man tävlar inte mot varandra utan man tävlar ihop Man kanske är Fem pers i samma lag Och sen Jaha, äh... vad var det roligt det <laughs> Green, om man slår upp trolla, trollning på Google eller något sånt där, då får man ju, det här är ju en perfekt quote exakt vad du har pratat om nu. Liksom. Uh -huh. ska, vi, ska vi ge lite mer kött på benen på det här brädspelet? Ja, uh jättegärna. -huh. Jag tänkte ha lite kul med mina kompisar, bland annat Niklas och fyra andra i vårt gäng. Så jag köper ett dyrt brädspel som kostar runt 460 spänn. Jag går igenom reglerna en dag innan och läser dem kanske fyra timmar, som det är 29 sidor. Och eh, så möts med hemma hos Niklas. Niklas är bakfull. Och eh, 20 minuter in i spelet så är Niklas ofokuserad med Twitter och sen somnar han. Och, och, och nu sitter det jävla aset och rekommenderar det. <här> <här> Vi, Vidrigaste rekommendationer jag har hört. Cynisk. Ja. Men jag försöker på liksom för något vis liksom lägga plåster på såren. Vi gjorde en ny chans i helgen i fredags. Där vi bjöd hem Niklas till mig för att spela. Niklas kom tre timmar för sent. Svinpackad. Och lägger sig i sängen med två katter. Och, och, och, och, jag vet inte, nu, nu tror jag alla att det kommer att hända något snusket här. Men det gjorde det verkligen inte. Men du, du, du prioriterar det istället för spelet. Ja, men jag tänkte tredje gången gilt nu, snart framöver Så kanske jag kan få vara med och spela Arkham Horror från början till slut Det är min förhoppning Nej, Nej. <laughs> Tommy, har du något att rekommendera? Jag rekommenderar när man spelar brädspel så har man inte mer Niklas Lundqvist Nej, det har jag inte Faktiskt så har jag spelat äh, Samma spår faktiskt, spel, fast det här är väl mer digitalt spel Jag rekommenderar ett äh, indispel som heter To The Moon är någon av er som känner till det? Ja, lite vagt. Det är ett spel som gjordes av Freebird Games som är en slags slags, de är indie-tillverkare och det här är deras första spel som har kommit ut som heter Äventyrs RPG som faktiskt påminner en hel del av gamla skolan, alltså visuellt. Det är väldigt nostalgiskt faktiskt. Det den här SNES-generationen. Den grafiken har den, så det är någon slags blandning mellan Final Fantasy 6 och och, vad ska säga, eh, Trigger Utseendemässigt då, då. Eh, histor eh, Dock så är det inte så mycket RPG-element I det här spelet utan det är mest Det är väldigt mycket konversation i spelet Men det är en sån så jävla Bra story som man fastnar Efter bara så här, 20 minuter eh, Och spelets längd är väl typ så här, 4 timmar kanske någonting. Så man spelar igen det på en kväll men... Bara för att säga lite snabbt Vad, vad för spelet handlar om Precis som titeln heter To the moon Så handlar det om två forskare Det här någonstans i framtiden Där de har kommit på en säga teknologi Där folk som ligger på dödsbädden Får så att säga, sista önskan Då, Genom det så lyckas de så att, jag vet inte, Sätta på dem en jävla hjälm på dem Medan de ligger i sängen Så hoppar de in i deras minne Och, och försöker Få dem att uppleva den här eh, Sista önskan, det kan ju vara som helst Och nu är nu en gubbe som sitter ligger på dödsbänden Och hans sista önskan är att han vill resa till månen Och varför han ville det eh, Och vilka eh, liksom anledningar varför han vill åka till månen eh, Får man ju reda på lite längre in i spelet Och här är äh, twister, folk som gillar twister Och lite mindfucks eh, Kommer älska det här spelet jättevacker musik musiker Det påminner väldigt mycket om eh, U Matsos eh, fina delar som, Han som har komponerat musik till Final fantasy mm. Och sen eh, Jag vet inte, men, men det, det är svårt Att inte hålla ett öga tätt när sluttexten åker upp Det är spel jag, det, det har blivit så stort det här spelet nu Så jag har ju pratat om en eh, film till och med Som ska baseras på det här spelet Och eh, redan en uppföljare är på väg också Har jag sett Um, är det här um, Något som, som skulle kunna funka Som ett liksom helt spel Eller vad man säger, ett längre spel Kanske typ 15 timmars epos Nej det Är det bra som att det är lite kortare mm, Jag tycker det är rätt så bra faktiskt Det blir som en eh, lång film man spelar igenom mm. Så det, då ser jag heller att som de kommer göra nu som de pratar om att de kommer släppa så här Episodmässigt eh, Och de här episoderna de kommer släppa nu är ju, Kommer vara fristående Så varje Spel som de släpper kommer att ha en, ett nytt case. Liksom. För mm. det är de här två, huvudpersonerna, är ju två doktorer som hoppar in i den här gubben's eh, hjärna, liksom, hans gamla minnen. Och då börjar historien. Allting går ju precis som filmen Memento påminner om faktiskt. En blandning mellan Memento och eh, Inception kan man säga. Att okay. historien börjar baklänges, att du börjar när han är typ 80 år och sen går du tillbaka i tiden tills han är 5 år. Liksom. Så man börjar rota upp i hans gamla minnen, samtidigt som man ska springa runt och leta efter hans eh, memento som ger honom mm. hon man får ju, man löser upp trådar hela tiden liksom. det låter ju väldigt spännande mm. måste jag säga det är lite detektivspel och sånt där väldigt roligt, sen har du många flurter med gamla så här, eh, Super Nintendo-spel, de nämner Street Fighter och Dragon Ball och sånt där vilket är rätt, rätt så kul Mycket såhär eh, populära kulturreferenser Som haglar kan göra göra Var eh, köper man det här spelet? Det här, här kommit... sitter man inte i butiker eller Nej eller... precis, det köper man digitalt Antagligen så köper man den på Freebirds eh, Hemsida Men jag rekommenderar faktiskt att köper det på Steam Jag tror faktiskt det är Rabatt har de det nu Det kostar väl kanske 10 euro eller något liknande Vilket är 80-90 kronor och det, det tycker jag är helt värt faktiskt Vilken eh, upplevelse man får Det här är ett av de bästa spelen jag har spelat på Flera år faktiskt Det, det, ja, men det, det är klår många sådana här AAA-titlar mm. Så ja, verkligen Om man älskar stories och Är uppväxt med sådana här gamla Super Nintendo RPG-spel Så Kommer man älska det här det, Då ska man verkligen inte missa det Ja Låter fantastiskt Mm så det rekommenderar. Emilio, kommer du spela det? Nej. Jag sitter faktiskt och kollar Steam nu. Jaha. Så då ser <laughs> det värt Ja, Ja, så att det verkar jävligt tyft. Men jag vill se hur det ser ut. Det finns att ladda ner på Pirate Bay också. Mm, och det var väl allt för den här veckan som vi hade erbjudit på. Jag hoppas att ni som har lyssnat har varit nöjda. Vi, vi kanske var lite ringrostiga i början. Något, något. Mm. Men, Men vi, eh, nu vi är vi på banan igen och det känns bra. Nu ska vi försöka vara lite kontinuerliga här med våra avsnitt mm. framöver. Vi gör det här för er, lyssnare. Så klaga ja. inte. Och vad kommer vi prata om nästa vecka? Är det någon som har koll på det? Nej. <laughs> <laughs> det är verkligen inte tydligen. Kanske en Changi Mo-film. Vem vet? Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnat. Glöm inte att gå in och gilla oss på Facebook, eh, Tommy, Filma, Niklas och Emilio Skicka gärna mejl Skriv någon kommentar eh, Meilen är 3 eh, Tack så jättemycket för att ni lyssnar Och ha en bra dag Kanske man säger, kväll Hej Hejdå. Hejdå.